сказав лише кілька слів. Яких? Знову одночасно озвались піпіраві. Я точно не пригадую, бо то було щось дуже дивне. Малий, малий Бравсік, малий Кравсік, не знаю, не розчув другої половини речення. Коротше, він сказав це і витріщився на мене, ніби хотів побачити, як я зреагую, продовжував Люк. І я типу покажу йому, що за фігня. А він просто мовчки розвернувся і чкурнув. Я побіг за ним, був ладен пришити його, якби спіймав, але було темно, і я згубив його поміж деревами. І... не відступала Піп. І нічого, Люк випростався, хрускаючи хребцями своєї лускатої шиї. Я його не знайшов. Поїхав додому. Джеймі зник без звісти. Схоже, хтось інший таки спіймав того жартівника і обламав йому роги. Хай що з ним сталося, він на це заслужив. Жирний шмаркач. Після зустрічі на стоянці Джеймі рушив на покинуту ферму, сказала піп. Я знаю, що ви використовуєте той будинок для ем, ділових зустрічей. Чому Джеймі ходив туди? Не знаю. Тієї ночі я туди не їздив, але він покинут, безлюдний найкраще місце в Кілтоні для таємних зустрічей. От тільки тепер завдяки тобі доведеться шукати нове, прогарчав люк. Люку, почала піп, але решта речення згасла в її голові перш ніж дівчина встигла зрозуміти, що хоче спитати. Це все, що мені відомо про Лейлу Мід. Тобто Джеймі, Люк глянув на неї з-під лоба, а тоді здійняв руку, показуючи на коридор за спиною в Піп і Раві. Можете йти. Вони не зрушили з місця. Негайно, повторив Люк. Цього разу гучніше. Я зайнятий. Гаразд, сказала Піп і повернулася, щоби піти, показуючи Раві очима на коридор. «Твій тиждень починаю рахувати від сьогодні», – гукнув Люк їм навздогін. «Гроші мають лежати в мене наступної п'ятниці. Я не люблю чекати». «Зрозуміла», – сказала Піп, здолавши вже два кроки в коридорі. Аж раптом уривки думки, що крутилася в її голові, склалися, і дівчина нарешті зрозуміла, що збиралася спитати. Піп повернулася на кухню. «Люку, вам 29?» – запитала вона. «Ага, його брови пірнули донизу, тягнучись одна до одної через перенісся. Невдовзі буде тридцять? За кілька місяців. А що?» «Та нічого», – вона похитала головою. «У четвер. Гроші будуть у четвер». Дівчина покрокувала коридором і вийшла у прочинені двері, які Раві притримував для неї, не зводячи з піп, збентежених очей. «Що це було?» – заговорив він, зачинивши за ними двері. «Де ти візьмеш дев'ятсот фунтів, піп?» «Ти ж бачиш, що він небезпечний. Не можна ж просто...» «Схоже, усе ж доведеться прийняти якусь зі спонсорських пропозицій. І якнайшвидше», – сказала вона, озираючись на білосніжну люкову автівку, що сяяла в сонячних променях. «Одного дня в мене через тебе станеться інфаркт», – сказав Раві, беручи піп за руку і повертаючи за ріг. «Джеймі ж не може бути Лейлою, правда? Правда?» «Ні», – відповіла Піп, перш ніж устигла обміркувати це як слід. Тоді все ж покрутила цю думку в голові. «Ні, не може. Я читала їхнє листування. А ще ж той випадок зі Стеллою Чепмен. І телефонна розмова з Лейлою біля будинку з Рейвахом. Мав же він і з кимось говорити». «Тож, може Лейла послала Джеймі зустрітися із Люком?» – припустив Раві. «Так, мабуть. Мабуть, саме про це вони й говорили телефоном» і, схоже, Джеймі прийшов на стоянку з ножем, сховавши його в кишені светра. Але чому? Чолораві помережили спантеличені зморшки. Це не має жодного сенсу. І малий кравсік? Що це у біса таке? Люк вирішив позбиткуватися? Як на мене, це не його стиль. І, пригадуєш, Джордж теж чув, як Джеймі говорив телефоном про якогось малого. Вони прямували до залізничної станції, де Піп залишила свою машину – аби мама не побачила, як вона їздить туди-сюди по Гай-стріт. «Чому ти спитала, скільки йому років?» – запитав Раві. «Хочеш поміняти мене на старішу модель?» «Тепер я впевнена, що це не збіг», – сказала Піп. «Радше до себе, ніж до Раві. Адам Кларк, Деніел Дасільва, Люк Ітон і навіть сам Джеймі, хоча тільки тому, що збрехав про свій вік. Але геть усім чоловікам, з якими спілкувалася Лейла, 29 років» чи майже 30 років, ба більше, усі вони білі, з темнуватим волоссям усі живуть в одному містечку. Ага, сказав Раві, отже, їй подобається такий типаж. Дуже-дуже конкретний типаж. Не знаю, не знаю, Пі попустила погляд на свої кросівки, досі вологі від нічного дощу. Стільки спільних рис між чоловіками, а ще той факт, що Лейла завжди ретельно розпитує їх, щоб дізнатися якомога більше про кожного, наче шукає когось, але не знає його імені. Піп повернулася до раві, але її погляд зненацька ослухався, мимохідь перекинувшись на когось по той бік дороги. Хтось стояв біля кав'ярні коста, що нещодавно відкрилася на тій вулиці. Охайна чорна куртка, скуйовджене біляве волосся, що впало на очі, гострі, скошені вилиці, уже повернувся. Макс Гастінгс. Він стояв на тротуарі з двома хлопцями, яких Піп не знала, теревинив і реготав. Піп відчула, як її тіло порожніє і сповнюється якимось новим відчуттям, чимось чорним і холодним, і червоним, і пекучим. Вона стала, мов, укопана і втупилася в Макса. Як він посмів? Як посмів стояти на вулиці цього міста і реготати? Там, де його може побачити будь-хто? Її руки стиснулися в кулаки, нігті вп'ялися в долоню Раві. Ой, хлопець висмикнув свою руку з її і закліпав на піп. Що? А тоді замовк, простеживши за її поглядом. Схоже, Макс відчув на собі її погляд, бо саме тієї миті підняв голову і глянув на інший бік вулиці, повз автівки, на узбіччі. Прямо на неї, прямо в неї. Його губи склалися в лінію, що за мить загнулася з одного краю. Макс здійняв руку, помахавши її розкритою долоною, і крива лінія його рота виявилася усмішкою. Піп відчула, як усередині неї знову наростає крик, як він іскриться, та Раві вибухнув першим. Не смій дивитися на неї, заравів у бік Макса понад автівками. Не смій навіть дивитися в її бік. Зрозумів, голови перехожих повернулися в їхній бік. Бурмотіння, обличчя у вікнах. Макс опустив руку, проте усмішка нітрохи не зів'яла. Ходімо, сказала піп, знову беручи Раві за руку. Забираймося звідси. Раві лежав на ліжку піп, підкидаючи й ловлячи пару скручених у клубочок шкарпеток. Коли міркував, він любив підкидати ось так щось, що траплялося під руку. Піп сиділа за столом перед заснулим ноутбуком, длубаючись пальцем у банці з канцелярськими кнопками, дозволяючи тим шпигати себе. Ще раз, промовив Раві, проводжаючи поглядом шкарпетки, що підлетіли до стелі. А тоді знову повернулися в його долоню. Піп прокашлялася. Джеймі йде на стоянку біля лісу Лодж. Із собою він бере хатній кухонний ніж. Він стривожений і наляканий, ми бачили це із частоти його серцебиття. Імовірно, усе це спланувала Лейла. Вона попросила Люка приїхати туди. Ми не знаємо чому. Джеймі каже Люкові кілька слів, стежить за його реакцією, а тоді втікає. Відтак іде до покинутої ферми. Його пульс підстрибує іще вище. Він лякається чогось іще більше, аніж якимось чином опиняється у траві біля дерев. Його фітнес-годинник губиться, ламається чи... Його серце зупиняється. Шкарпетки шугонули вгору-вниз. За кілька хвилин його телефон вимикається і відтоді не вмикається. Сказала Піп, опустивши важку голову на руки Що ж, почав Раві Люк не надто приховував своє бажання вбити Джеймі Він вважає, що це Джеймі дурив його із самого початку Ти не розглядаєш можливості, що Люк таки наздогнав його біля ферми? Якби Люк зробив щось із Джеймі, не думаю, що він говорив би з нами І навіть 900 фунтів навряд чи його переконали б Маєш сенс, сказав Раві Але ж спершу він збрехав він міг би сказати тобі, що бачив Джеймі, коли ти вперше прийшла поговорити з ним і нет. Так, але ж він фактично поїхав туди зраджувати нет, а під час розмови вона сиділа з нами на кухні. До того ж не думаю, що охоче зізнався б у зв'язку зі зниклою людиною, зважаючи на те, чим він заробляє собі на життя. Так, але ті слова, які Джеймі сказав Люкові, вони мають бути важливими, раві сів на ліжку, стискаючи в руці шкарпетки. Це може бути ключем до всього. Малий Кравсік? Піп скептично здійняла на нього брови. Цікава виходить історія. Може, Люк недочув. Чи ці слова означають щось, чого ми поки не розуміємо? Пошукай їх в інтернеті. Раві показав на її ноутбук. В інтернеті? Ти витратиш на це три секунди, Буркунко. Гаразд. Піп розбудила свій ноутбук. Відкрила хром і поставила курсор у рядку пошуку в Гуглі. Гаразд. Написала «Малий крав сік» і натиснула Ввести, Пробігла очима по результатах. Це жахливо, озвалася зрештою. Вочевидь, хтось вамершем і змушував свого десятирічного сина красти пиво, обурливо, але навряд чи стосується нас. Що ж він хотів сказати, міркував Раві в голос, знову взявшись підкидати імпровізованого м'яча. Спробуй іще щось. «Я не знаю, на що ти сподіваєшся, це марна справа», Зітхнула Піп, але все ж написала в пошуковику «Малий брав сік». Хіба маєш ідею, що це могло бути насправді замість? Слова стали їй упоперек горла, а очі самі по собі звузилися. Цього разу під пошуковим запитом Гугл написав «Це результати за пошуком «Малий брав сік». Натомість шукати «Малий бранцвік». «Малий бранцвік» – тихо повторила Піп, перекочуючи ті два слова в роті. Поруч одне з одним вони здавалися напрочуд знайомими. Що таке? Раві Зісков знову з ліжка і покрокував до Піп, котра саме клацнула на пропозицію від Гугла. І пошукові результати змінилися. З реклами свіжовитисненого соку на статті ледь не на всіх великих новинних сайтах. Піп пробігла по них очима. Звісно, промовила вона, повертаючись до Раві, вишукуючи таку ж іскру впізнання і в його очах. Та погляд хлопця був цілковито порожнім. «Малий Бранцвік», – сказала вона. Так у медіа називали хлопчика, що фігурував у справі Скота Бранцвіка, бо поліція не розголошувала його імені. «У якій справі?» – перепитав Раві, зазираючи в екран спонад її плеча. «Ти що, не слухав жодного із кримінальних подкастів, які я тобі радила?» – запитала Піп. «Цю історію розглядають майже в усіх». Одна з найгучніших у цілій країні. Це терпилося років 20 тому, Піп знову повернулася до Раві. Скотт Бранцвік був серійним убивцею, дуже продуктивним. Він змушував свого маленького сина, малого Бранцвіка, допомагати йому заманювати жертв. «Ти справді ніколи про це не чув?» – Раві похитав головою. «Ось, почитай», – сказала Піп, клацаючи на одну зі статей. «Головна – кримінал». Найвідоміший серійні вбивці Великої Британії Скотт, Брансвік, Маргейтське чудовисько Автор – Оскар Стівенс У 1998 1999 роках містечко Маргейт, що у графстві Кент Прокотилася серія жахливих убивств. Упродовж 13 місяців зникло сім місцевих підлітків Джессіка Мур – 18 років, Іві Френч – 17 років Едвард Гаррісон – 17 років, Меган Келлер – 18 років, Шарлота Лонг – 19 років, Патрік Еванс – 17 років та Емілі Новелл – 17 років. Їхні останки згодом знайшли похованими вздовж узбережжя у межах милі одне від одного. Усі підлітки померли від ударів тупим предметом. Емілі Новелл – останню жертву маргейтського чудовиська – Знайшли за три тижні після її зникнення в березні 1999 року, однак поліції знадобилося ще два місяці, щоби схопити її вбивцю Увагу поліції привернув Скотт Брансвік, 41-річний водій автонавантажувача, який усе життя прожив у Маргейті Ідентифікувати його допоміг фоторобот, що його склали зі слів свідка, який бачив чоловіка, що пізно вночі їхав з місця, де згодом знайшли тіла підлітків. Його автівка, фургон марки «Тойота» також збігалася з описом очевидця. Обшукавши помешкання Бранцвіка, поліція знайшла трофеї, забрані в кожної жертви по одній шкарпеці. Утім, цих доказів було замало, щоби пов'язати Брансвіка з убивствами. У суді сторона обвинувачення поклалася на непрямі докази, а також свого головного свідка Сина Скота Брансвіка, котрому на момент останнього вбивства було 10 років Убивця, який жив сам зі своїм єдиним сином, зробив хлопчика спільником Наказував йому підходити до майбутніх жертв у громадських місцях На гральному майданчику, у парку, басейні чи торговому центрі і відводити їх у безлюдне місце, де чекав фургон Брансвіка. Хлопчик також допомагав батькові ховати тіла. Суд над Скотом Брансвіком почався у вересні 2001 року. Його син, на той момент 13-річний, відомий у медіа як Малий Брансвік, дав головні свідчення у справі, і присяжні одноголосно визнали Скота Брансвіка винним. Його засуджено до довічного ув'язнення. Однак за 7 місяців після винесення вироку Брансвіка вбив інший ув'язнений у королівській в'язниці суворого режиму Франкленд, що у графстві Дарем. За ту роль, яку малий Брансвік відіграв у вбивстві підлітків, він отримав 5 років позбавлення волі в колонії для неповнолітніх злочинців. Коли йому виповнилося 18, рада з умовно дострокового звільнення рекомендувала звільнити малого Брансвіка. Він отримав нове ім'я і документи за програмою захисту свідків, а на світові засоби масової інформації накладено судову заборону на публікацію будь-яких подробиць про малого Бранцвіка чи його нову особистість. Міністерство внутрішніх справ обґрунтувало таке рішення високим ризиком помсти проти цієї особи в разі розкриття його справжньої особистості через ту роль, яку він відіграв у жахливих злочинах свого батька. 37. Коннор витріщився на них обох. З кожним їхнім словом його очі звужувалися і темніли а на всипаному ластовинням перенісці западали зморшки. Він прибіг, щойно Піп написала, що має важливі новини, вийшов зі школи просто посеред уроку біології. «Що ти таке кажеш?» – запитав він, нервово крутячись у кріслі біля письмового столу Піп. Дівчина повторила, намагаючись говорити спокійно. «Я кажу, хай ким є та Лейла Мід, ми вважаємо, що вона шукає малого Брансвіка. І не лише через те, що Джеймі сказав Люкові». Малому Брансвіку було 10 на момент скоєння останнього вбивства в березні 1999 року і 13 у вересні 2001 року, коли почався суд над скотом Брансвіком. Отже, зараз йому 29 років чи нещодавно виповнилося 30. Геть усім, із ким спілкувалася Лейла, включно з Джеймі, бо той збрехав про свій вік, Зараз 29, майже 30 чи нещодавно виповнилося. Вони кажуть, що Лейла сипле особистими запитаннями, хоче знати про них якнайбільше. Я впевнена, що вона намагається з'ясувати, хто з них – малий Брансвік. З якоїсь причини вона впевнена, що він живе в Кілтоні. «І як це стосується Джеймі?» – запитав Конор. «Безпосередньо», – сказала Піп. «Гадаю, він влип у все це через Лейлу. Він приходить на зустрічі з Люком Ітоном, яку організувала Лейла», – каже йому слова «малий бранцвік». Спостерігає за реакцією. «Не бачить її». «Бо Люк не малий бранцвік», – озвався Конор. «Ні, не думаю», – сказала Піп. А тоді втрутився Раві. «Ну, ми знаємо, що після зустрічі з Люком Джеймі одразу пішов на покинуту ферму, де й сталося те, що сталося». Тож ми подумали, що, може, він зиркнув на Піп. Може, Джеймі зустрівся там іще з кимось. Зі ще одним чоловіком, котрого підозрювала Лейла. І ця людина відреагувала. «І хто це? Хто лишився?» – запитав Конор. «Даніель да Сільва? Містер Кларк?» «Ні, Піп похитала головою. Тобто так, ми знаємо, що Лейла спілкувалася із ними. Але один із них – поліцейський, інший – учитель». Малий Бранцвік не може обіймати жодної з цих посад. Гадаю, Лейла теж дійшла такого висновку в розмові з ними. Вона припинила спілкуватися з Адамом Кларком одразу після того, як він сказав, що вчителює. Викреслила його зі свого переліку. Це хтось інший. То що все це означає для нас? Гадаю, коли ми знайдемо малого Бранцвіка, Піп заклала пасмо волосся за вухо, ми знайдемо і Джеймі. «Це якесь божевілля. Як у біса ми збираємося це зробити?» – запитав Коннор. «Ми все ретельно дослідимо», – сказала Піп, підтягуючи ноутбук до себе через усе ліжко і кладучи його собі на коліна. «З'ясуємо все, що можна про малого Брансвіка, Спробуємо зрозуміти, чому Лейла Мід вважає, що він тут. А це не так і просто через Всесвітню судову заборону на публікацію будь-якої інформації про нього», – додав Раві. Вони з Раві вже почали шукати, перечитавши кожнісіньку статтю із першої сторінки пошукових результатів і занотувавши всі подробиці, які там були, наразі лише вік малого Бранцвіка. Піп видрукувала світлину скота брансвіка, зроблену під час затримання, але він не здавався їй схожим на будь-кого знайомого. Бліда шкіра, щетина, легкі зморшки, карі очі, каштанове волосся, звичайний чоловік. Жодного натяку на чудовисько, яким він був насправді. Піп повернулася до пошуків. Раві встромив носа у свій ноутбук, а Конор узявся клацати на телефоні. Минуло 10 хвилин перш ніж тишу порушив Раві. Знайшов дещо цікаве в анонімних коментарях до однієї зі старіших статей. Чутки про те, що в грудні 2009 року малий Бранцвік жив у Девоні і розповів правду про себе подрузі, імені якої тут не називають. Вона розбовкала ще комусь. Отож, йому довелося переїжджати в інше місто і отримувати нове ім'я і документи. Люди в коментарях скаржаться на змарновані кошти платників податків. «Занотуй це», – сказала Піп, читаючи якусь нову статтю, яка вже за кілька секунд виявилася просто перефразованою першою. Наступною знайшла дещо варте уваги саме вона, почавши читати з монітора. У грудні 2014 року чоловік із Ліверпуля був умовно засуджений на 9 місяців за порушення судової заборони, опублікувавши світлини начебто дорослого малого Бранцвіка, Піп намить спинилася, переводячи подих. Його слова не підтвердилися, однак головний прокурор висловив занепокоєння, нагадавши громадськості, що судова заборона існує не лише для захисту малого брансвіка, а й інших громадян, яким може загрожувати небезпека через подібні безпідставні припущення. Ще за кілька хвилин Раві відірвав її від пошуків, раптово вставши з ліжка. Він провів пальцями по волосю Піп, а тоді спустився на кухню, щоби приготувати їм усім бутербродів. «Знайшли ще щось?» – запитав він, повертаючись із тарілками для Піп і Конора та вже надгризаним бутербродом для себе. «У Конора дещо є», – сказала Піп, проглядаючи одним оком іще одну сторінку пошукових результатів за запитом «Малий бранцвік Літл Кілтон». Перші кілька сторінок майоріли минулорічними статтями про неї маленьку детективку з Літл Кілтона, котра знайшла вбивцю Енді Белл. Ага, озвався Конор, випускаючи з-поміж зубів потріскану нижню губу, яку весь цей час нервово пожовував. На Сабредіті подкасту присвяченого цій справі, хтось у коментарях пише, що чув, начебто малий Брансвік живе в Дартфорді. Опубліковано кілька років тому. «Дартфорд?» – перепитав Раві, повертаючись за свій ноутбук – я саме читав новину про чоловіка з Дартфорда, котрий скоїв самогубство після того, як місцеві почали погрожувати йому розправою, стверджуючи, що він – малий Бранцвік. Ох, тоді це певно про нього, Піп занотувала це в своєму файлі і повернулася до пошуків. Вона була вже на дев'ятій сторінці результатів у Гуглі і саме клацнула на третє посилання в переліку – допис на чотиричан, автор якого вирішив стисло переповісти справу Скотта Брансвіка. Розповідь він закінчив так. «Малий Бранцвік досі серед нас, отож сьогодні ви могли проминути його на вулиці, навіть не здогадуючись про це». У коментарях, чого тільки не було, більшість користувачів захоплено описували, що зроблять із малим Бранцвіком, якщо знайдуть. Були там і посилання на статті, які Піп вже читала. Один коментатор написав у відповідь на барвисту погрозу розправою. «Не забувайте, що він був дитиною, коли все те сталося». Батько змусив його допомагати. На що інший користувач відповів? Його все одно треба кинути в тюрму на решту життя. Навряд чи він був кращим за батька. Зіпсована кров – це зіпсована кров. Піп збиралася згорнути вікно в цей напрочуд темний куточок інтернету, аж раптом її увагу привернув коментар у нижній частині сторінки. Його залишили чотири місяці тому. Анонім! Субота, 29 грудня, 11.26.53. Я знаю, де живе малий Бранцвік. Він у Літл Клітоні, тому містечку, про яке всі говорять у новинах. Де школярка знайшла вбивцю Енді Белл. Серце Піп миттю звалося на згадку про себе саму, закалатавши в грудях. Одруку у слові Літл Кілтон. Схоже, тому вона й не знайшла цієї сторінки раніше. Піп прогортала нижче. Анонім. Субота, 29 грудня. 11:32. 21. Звідки знаєш? Анонім. Субота, 29 грудня. 11:37. 35. Двоюрідний брат мого друга сидить у Грендоні. Його новий сусід по камері з того містечка. Каже, що знає Малого Брансвіка, що вони дружили і МБ сказав йому кілька років тому. Анонім. Субота, 29 грудня, 11.39.43 Невже? Дихання Піп пришвидшилося і зміліло, ледь сягаючи горла. Вона напружилася, і Раві відчув це, зиркнувши на неї темними очима. Конор почав щось казати з іншого краю кімнати, і Піп цитнула на нього, аби не заважав думати. В'язниця Грендон Піп теж знала декого, хто сидів у Грендоні. Саме туди відправили Гові Боверса, котрий зізнався в усіх обвинуваченнях, пов'язаних із наркотиками. Він потрапив туди на початку грудня. Вочевидь, коментар був про нього. А це означало, що Гові Боверс знає малого Брансвіка, а отже це означає «стривайте». Її мозок загудів гарячково, вилущуючи з-під шарів останніх місяців прихований спогад. Піп заплющила очі, зосередилася. І знайшла його. «О, чорт!» – піп звелася на ноги, струшуючи ноутбук із колін на ліжко і кинулася до письмового столу, де лежав смартфон. «Що таке?» – озвався Конор. «Чорт-чорт-чорт!» – бурмотіла піп, розблоковуючи телефон і гортаючи на ньому світлини. Прогортала квітень, березень, день народження Джоша, збережені світлини зі стрижками, які надіслала їй кара, коли не могла обрати зачіску січень, новорічну вечірку Рейнольдсів, різдво із з друзями, перший похід до ресторану з Раві, листопад, знятки перших статей у новинах про неї, світлини з її триденного перебування в лікарні, знімки щоденника Енді Белл, які вона зробила, коли вони з Раві вдерлися в її будинок, І ох, дідько, вона ніколи раніше не помічала імені Джеймі, нашкрябаного рукою Енді, поруч із розсипом кривеньких зірочок, ще трохи, піп зупинилася. То було 4 жовтня, ось вони світлини, якими вона шантажувала Гові Боверса, щоб той згодився поговорити з нею, світлини, які він змусив її видалити. А вона згодом, про всяк випадок, їх відновила. Ось Робін Кейн передає Гові гроші в обмін на паперовий пакунок. Але це не те. Потрібні їй світлини були зроблені всього за кілька хвилин до цього. Гові Боверс стоїть, спершись на огорожу. Хтось виходить до нього з темряви. Хтось, хто дав йому конверти з грошима, але нічого не купив. Хтось у бежевому пальті із коротшим, аніж зараз, каштановим волоссям. «Із розпашілим обличчям» – Стенлі Форбс. Попри те, що Піп спіймала на фото лише їхні нерухомі постаті і розкриті роти, дівчині здавалося, що вона чує розмову, яку підслухала сім місяців тому. «Це останній раз, ти чуєш мене?» – виплюнув тоді Стенлі. «Досить просити, у мене більше немає». Гові говорив надто тихо, але Піп могла присягнутися, що він сказав щось на кшталт. Але якщо не заплатиш мені, я всім скажу. Стенлі зеркнув на нього гостро і відповів. Я не думаю, що ти посмієш. Саме цю мить спіймала Піп на фото. Очі Стенлі повні розпачу та гніву, коли він насувався на гові. І тепер вона знала чому. Раві та Конор дивилися на неї й мовчки, коли Піп нарешті підвела очі. Я знаю, хто такий малий Брансвік, сказала Піп. Це Стенлі Форбс. 38. Певний час вони сиділи мовчки, та під тією тишею ховалося ще щось. Піп чула ледь вловний гул у вухах. Жодна з їхніх знахідок досі не спростувала її теорії. У статті про ціни на житло, яку Стенлі написав 4 роки тому для Кілтон Мейл, він згадував, що йому 25, отож вік збігався. Піп не вдалося знайти його особистих сторінок у соцмережах, що задовольняло ще один критерій – і ще одне, що Піп згадала з минулої неділі. Він не завжди відгукується на власне ім'я. Минулого тижня я сказала Стенлі, і він не озвався. Його співробітниця каже, що це трапляється нерідко, і пояснює це його вибірковим слухом. Та, може це тому, що це ім'я в нього не так давно, не так довго, як справжнє. Усі погодилися. Забагато доказів, забагато збігів, щоби справді бути збігами. Стенлі Форбс, це малий Брансвік. Він розповів своєму другу Гові Боверсу, який скористався цим, щоб вимагати в нього грошей. Потрапивши до в'язниці, Гові розпатякав своєму співкамернику. Той розповів двоюрідному брату, а той своєму другу, який своєю чергою поширив цю чутку в інтернеті. Ось так лейла мід, хай ким вона була й чого хотіла. Довідалося, що малий Брансвік мешкає в літл Кілтоні. «То що це означає?» – запитав Конор, пробиваючи діру в нудотній тиші. «Якщо Лейла звузила перелік підозрюваних до двох», – сказав Раві, розглядаючи власні пальці і не підводячи очей на Піп із Конором, і відправила Джеймі зустрітися з ними обома, то це значить, що на тій покинутій фермі Джеймі зустрічався зі Стенлі Форбсом. А оскільки одразу після того він зник, це означає... «Що Стенлі знає, що трапилося із Джеймі? Він зробив це з ним!» – сказала Піп. «Але чому Джеймі в усе це вплутався?» – запитав Конор. «Божевілля якесь! Цього ми не знаємо, і наразі це байдуже!» – сказала Піп, зводячись на ноги і відчуваючи, як у колінах теж розливається шипуче нетерпляче збудження. «Найважливіше для нас знайти Джеймі, а для цього нам потрібен Стенлі Форбс. То який план?» запитав Раві, теж зводячись на ноги і хрускаючи колінами. «Повідомимо в поліцію?» Конор теж встав. «Я їм не довіряю», – сказала Піп. «І не довірятиме більше ніколи, тільки не після того, як усе склалося із Максом. Не вони мають вирішувати, що правильно, а що ні. Треба потрапити до Стенлі додому», – сказала дівчина. «Якщо він викрав Джеймі або…» – Піп зеркнула на Конора або зашкодив йому, там могли лишитися підказки. Треба витягнути Стенлі з будинку, щоб ми могли прокрастися досередини. Сьогодні ввечері. «Як?» – запитав Конор. Піп уже знала, як, наче та ідея давно сиділа в її голові, чекаючи, коли Піп її виводить. «Ми будемо Лейлою Міт», – сказала Піп. «У мене є ще одна картка, аби Стенлі не впізнав мій номер. Ми напишемо йому від імені Лейли». «Накажемо прийти на покинуту ферму пізно ввечері». Точно так само, як вона, вочевидь, сказала йому минулого тижня, щоби він зустрівся із Джеймі. «Я певен, Стенлі захоче поговорити зі справжньою Лейлою, з'ясувати, хто вона така і чого від нього хоче. Він прийде, я знаю». «Тобі вже потрібен цілий другий телефон, точно як Венді Белл», – зауважив Раві. «Гаразд, виманемо його на ферму, вдеремося в його дім, коли він піде». «І шукатимемо щось, що приведе нас до Джеймі!» Конор енергійно кивав, слухаючи його. «Ні», – сказала Піп, зупиняючи їх обох і змушуючи озирнутися на неї. «Не всі разом. Хтось мусить затримати Стенлі на фермі, аби дати решті вдосталь часу на пошуки. І попередити їх, коли він повернеться. Піп зустрілася із Раві поглядом. «Це буду я!» «Піп, не!» – почав він. «Так», – урвала його дівчина. «Я читуватиму біля ферми, а ви двоє підете до Стенлі додому». «Він живе за два будинки від Ента на екерсент, правильно?» – повернулася Піп до Конора. «Так, я знаю, де він живе». Піп знову промовив Раві. «Мама скоро повернеться додому», – Піп стиснула плече Раві. «Вам треба йти». «Я скажу батькам, що йду до тебе на цілий вечір. Зустрінемося середині Вівіл Road о 21, щоб був час надіслати повідомлення і приготуватися». «Гаразд!» – Конор підкреслено кліпнув до неї, а тоді вийшов із кімнати. «Не кажи мамі!» – сказала Піп. «Принаймні поки що. Найкраще буде, якщо знатимемо лише ми троє». «Зрозумів!» – сказав Конор, знову повертаючись до дверей. «Ходімо, Раві!» «Ем, дай мені кілька секунд!» – Раві вказав Конорові, під боріддям на двері, закликаючи іти без нього. «Що таке?» – повернулася Піп до Раві, коли він підступив ближче подихом, розвіявши їй волосся. «Що ти робиш?» – запитав він м'яко, зазираючи їй в очі. «Чому хочеш бути на фермі? Я можу це зробити. У будинок Стенлі маєш іти ти». «Ні, не маю», – сказала Піп, відчуваючи, як дощик приливає тепло від його близькості – «Конор має бути там, це його брат. А для тебе це другий шанс, пригадуєш?» Вона прибрала з його чола пасмо волосся, що застрягло між віями, і Раві притиснув її руку собі до щоки. «Я хочу, щоб це був ти. Знайди його, Раві. Знайди Джеймі, чуєш?» Він усміхнувся їй, сплітаючи свої пальці з її надовгу мить, що не корилася плину часу. «Ти впевнена? Ти будеш там сама?» «Усе зі мною буде добре», – сказала Піп. «Це просто спостережний пост». «Гаразд!» – Раві випустив її руку та притиснув своє чоло до її. «Ми його знайдемо», – прошепотів він. «Усе буде добре». І на якусь мить Піп насмілилася йому повірити. «Це Лейла. Зустрінемось на фермі о 23-й. Я прийду. 39 Місяць стояв за темним фермерським будинком, від чого його щербатий силует закутався у срібний ореол, а в щілини, тріщини й діри у вікнах на другому поверсі сочилося біле сяйво. Піп стала футів за 60 від будинку, сховавшись серед дерев, що скупчилися по той бік дороги. Вона не зводила очей зі старої споруди, намагаючись не полохатися вітру, що свистів у листі, і не виліплювати слів із безголосих звуків. Телефон засвітився, вібруючи в її руці. На екрані з'явився номер Раві. «Так», – тихо сказала Піп. «Ми припаркувалися на його вулиці», – майже пошепки сказав Раві. Стенлі щойно вийшов із будинку. Саме сідає в машину. Піп слухала, як він віднімає обличчя від слухавки і шепоче Конорові щось нерозбірливе. «Ось, щойно проїхав повз нас». «Їде до тебе». «Зрозуміла», – сказала Піп, стискаючи телефон в пальцях. «Бігом у будинок». «Уже йдемо», – відказав Раві, і Піп почула, як тихенько клацнули дверцята машини. Тоді залунало тихе шурхання їхніх із Коннором ніг на асфальті. Серце Піп наче намагалося битися в одному ритмі з їхніми квапливими кроками. «Ні, під килимком немає запасного ключа», – сказав Раві їм із Коннором. «Ідемо до чорного входу, поки нас тут хтось не побачив». Дихання Раві затріщало у слухавці, коли вони з Коннором узялися квапливо обходити будинок за дві милі від неї, але під тим самим місяцем. Раві смикнув за ручку. «Чорний хід замкнений», – почула Піп далекий голос Коннора. «Так, але замок прямо біля ручки», – сказав Раві. «Якщо розіб'ю вікно, зможу відімкнути зсередини». «Тільки тихо», – сказала Піп. Шурхання і сопіння у слухавці, коли Раві зняв куртку й обмотав її довкола кулака. Піп почула гуп, а тоді ще раз, цього разу із дзеньканням розбитого скла. "Обережно не поріжся", сказав Конор. Важке дихання Раві, який просунув у вікно руку. Клацання. Скрипіння дверей. "Гаразд, ми всередині", прошепотів хлопець. Піп чула, як хтось із них, заходячи до середини, наступив на розбите скло. Саме тієї миті ніч розплющила два жовті ока неподалік від неї, фари, що ставали дедалі більшими. Хтось їхав у її бік по Олдфарм Роуд. «Він тут», – сказала Піп тихіше від вітру, коли чорна автівка повернула на Сикамор Роуд, хрускаючи гравієм під колесами, а тоді зупинилася на узбіччі. Свою машину Піп залишила далі на Олдфарм Роуд, де Стенлі її не помітив би. Обережно не вистромляйся, сказав їй Раві. Дверцята машини прочинилися, і Стенлі Форбс вийшов із салону, продираючи ніч білою сорочкою. Сплутане каштанове волосся падало йому на очі, ховаючи його обличчя. Він зачинив двері і попрямував до залитого місячним світлом будинку. Гаразд, він зайшов, сказала піп, коли Стенлі зник у чорному прямокутнику входу, пірнаючи в темряву всередині. «Ми на кухні!» – сказав Раві. «Тут темно!» Піп притулила телефон майже до самих губ. «Раві, я не хочу, щоб Конор це чув, але якщо знайдеш якусь річ Джеймі, телефон, наприклад, чи одяг, не торкайся нічого. Якщо все складеться не на нашу користь, усе це може знадобитися як доказ». «Зрозумів», – сказав Раві, а тоді сьорбнув носом чи зойкнув тихенько. Піп не одразу зрозуміла, що то був за звук. «Раві!» покликала вона. «Раві, що таке?» «Срака», засичав Конор. «Тут хтось є», промовив Раві, і Піп почула, як важко він дихає. «Ми чуємо голос, тут хтось є». «Що?» У горлі Піп здійнявся страх, перетискаючи її гортань. А тоді Піп почула, як Конор кричить, перекриваючи панічне дихання Раві. «Джеймі, це Джеймі!» «Конора, стривай, не біжи!» Покликав його Раві, явно опускаючи телефон у руці, бо Піп почала чути його гірше. У слухавці лунав лише шурхіт. Швидкі кроки. «Раві?» – засичала Піп. Приглушений голос. Гучне грюкання. «Джеймі, Джеймі, це я! Конор, я тут!» У слухавці затріщало, і дихання Раві повернулося. «Що відбувається?» – запитала Піп. «Він тут, Піп!» – пробелькотів Раві. Тремтливим голосом. На тлі Конор продовжував кричати. «Джеймі тут! З ним усе добре! Він живий!» «Він живий?» – перепитала Піп, не усвідомлюючи сенсу власних слів. Тепер за Коноровими криками, що перелилися в судомне хлипання, почувся блідий приглушений голос. «Голос Джеймі! О, Боже, він живий!» Піп вичавила із горла над ламані слова, спираючись спиною на стовбур дерева. «Він живий!» Повторила просто, щоби почути це ще раз. Очі щіпали від сліз, тож Піп заплющила їх. А тоді знову взялася думати ті слова. Піп не пригадувала, щоб якась думка коли-небудь бриніла в її голові настільки відчайдушно. Дякую, дякую, дякую. Піп? З ним усе гаразд? Запитала вона, витираючи очі, рукавом куртки. Ми не можемо дістатися до нього, сказав Раві, він замкнений у кімнаті. «Здається, це вбиральня першого поверху. Двері замкнені, а на них іще й навісили ланцюг із замком. Але схоже, що Джеймі цілий». «Я думав, ти мертвий», – плакав Конор на тлі. «Ми тут! Ми тебе витягнемо!» Голос Джеймі став гучнішим, але Піп досі не могла розчути слів. «Що він каже?» – запитала вона знову, переводячи погляд на будинок, за яким мала стежити. «Він каже, раві замовк, прислухаючись?» Він каже, що ми маємо піти геть, що ми маємо піти, бо він уклав угоду. Що? Я нікуди без тебе не піду, кричав Конор. Але тут щось у нічній темряві відвернуло увагу піп від телефону. Стенлі виринув із стіней у коридорі, крокуючи до виходу. Він іде. засичала піп. Стенлі збирається їхати. Дідько, озвався Раві, напиши йому, як лейла, скажи зачекати. Але Стенлі вже переступив загнилий поріг, видивляючись на дорозі свою машину. «Нато пізно», – озвалася Піп, зважуючи за і проти, під гарячковий шум крові у вухах. «Я затримаю його. Витягніть Джеймі звідти, відведіть його в безпечне місце». «Ні, Піп». Але вона вже опустила телефон і тицнула червону кнопку, вибігаючи з-за дерев і повертаючись на дорогу, збиваючи під ногами куряву. Збігла на траву по той бік, і Стенлі нарешті підняв голову, вловивши її рухи в темряві. Зупинився, піп загальмувала, крокуючи до Стенлі, що стояв біля чорного прямокутника дверей. Він звузив очі, вдивляючись у темряву. Агов? гукнув наосліп. А тоді вона підійшла достатньо близько, і його обличчя осунулося, помережане зморшками. Ні, видихнув Стенлі хрипко й надривно. Ні, ні, ні, це ти піп. Він позадкував. «Ти Лейла?» «Сорок». Піп похитала головою. «Я не Лейла», – сказала вона уривчасто. Серце калатало у грудях, збиваючи слова. «Це я написала вам увечері, але я не вона. Я не знаю, хто така Лейла». Обличчя Стенлі ворухнулося в темряві, змінюючись, але Піп бачила лише білки його очей та білизну його сорочки. «Ти-ти-ти-ти-ти!» Затинався він голосом, що погрожував урватися остаточно будь-якої миті. Ти знаєш, хто ви такі? м'яко запитала Піп. Так, я знаю. Його дихання задрижало в легенях, а голова пала на груди. Ох, озвався Стенлі, не наважуючись зустрітися із нею поглядом. Може, зайдемо до середини і поговоримо? Піп кивнула на вхід до будинку. Скільки часу знадобиться Раві та Коннору, «Щоби зламати ланцюги двері та витягнути Джеймі. Щонайменше десять хвилин», – подумала Піп. «Гаразд», – промовив Стенлі майже пошепки. Піп пішла першою, озираючись на нього через плече. Стенлі йшов за нею, опустивши очі і переможено звісивши голову. Піп дісталася вітальні і покрокувала до дерев'яного буфету, переступаючи через обгортки і пивні пляшки». Верхня шухлядка досі була відчинена, і великий ліхтар, який вмикали для себе Робін та його друзі, досі лежав усередині, націлений у стелю. Піп потягнулася до нього, зиркаючи на кімнату, виповнену моторошними тінями, серед яких загубився Стенлі. Увімкнула ліхтарик, і все у вітальні набуло барви й форми. Стенлі замружився від світла. «Чого ти хочеш?» – запитав він, нервово заламуючи пальці. Я можу платити тобі щомісяця, я мало заробляю, робота в газеті майже цілком благодійна, але в мене є інша робота на автозаправній станції. Я щось вигадаю. «Платити мені? перепитала піп. Щоб ти нікому не розповіла, пояснив Стенлі, щоб берегла таємницю. Стенлі, я прийшла не шантажувати вас. Я нікому не розповім, хто ви. Обіцяю. Він зиркнув на неї спантеличино. Але тоді, чого ти хочеш? Я просто хотіла врятувати Джеймі Рейнольдса. Піп здійняла руки. Я тут лише для цього. З ним усе гаразд, сьорбнув носом Стенлі. Я казав це тобі весь час. Ви щось із ним зробили? Карі очі Стенлі зблиснули від чогось схожого на гнів. Чи я щось із ним зробив? Перепитав він уже гучніше. Звісно, я його не чіпав. Це він намагався вбити мене. Що? Подих Піп застряг її у грудях. Що сталося? «Сталося те, що ця жінка Лейла Мід почала писати мені на сторінку «Кілтон Мейл» у Фейсбуці», сказав Стенлі, стаючи під стіною на іншому боці кімнати. «Згодом ми обмінялися номерами і почали листуватися особисто. Це тривало кілька тижнів. Вона мені подобалася. Принаймні я так думав. Отож, минулої п'ятниці вона написала мені запропонувала зустрітися із нею тут. Погляд Стенлі блукав старими полущеними стінами». Я приїхав, але її тут не було. Зачекав десять хвилин під дверима, а тоді хтось усе-таки прийшов. Джеймі Рейнольдс. Він був якимось дивним, важко дихав, наче біг сюди. Він підійшов до мене і одразу сказав «Малий Брансвік». Стенлі закашлявся неголосно та хрипко. Звісно, я був приголомшений. Я мешкаю тут уже понад вісім років, і про це ніхто не знав, окрім... Гові Боверса підхопила Піп. «Так, окрім нього», – сьорбнув носом Стенлі. «Я думав, він мій друг. Думав, що можу йому довіряти. Так само, як повірив Лейлі». Отож, я запанікував. Аж раптом Джеймі кинувся на мене з ножем. Я примудрився якось ухилитися і вибит ножа йому з рук. Ми билися біля тих дерев, що біля будинку. Я просив його. «Не вбивай! Не вбивай мене! Будь ласка!» «Але ми билися далі!» Потім я штовхнув його на дерево, і Джеймі вдарився головою, упав на землю. Здається, він на кілька секунд знепритомнів, а коли отямився, у нього поморочилася голова, мабуть, струс. А тоді? Ну, я не знав, що робити. Якби я викликав поліцію і сказав, що хтось намагався вбити мене, бо дізнався, хто я такий, це був би кінець. Мені довелося б їхати. Нове місто, нове ім'я, нове життя. «А я не хотів їхати звідси. Це мій дім. Я люблю це життя. Тепер у мене є друзі. У мене ніколи в житті не було друзів. Живучи тут як Стенлі Форбс, я вперше в житті почувався майже щасливим. Я просто не міг почати життя в новому місці з новим ім'ям. Я більше не можу. Таке вже було раніше, коли мені був 21 рік і я сказав дівчині, яку кохав, хто я такий». Вона викликала поліцію, щоб мене затримали, і вони привезли мене сюди, дали мені це ім'я. Я такого більше не переживу. Я не можу знову починати спочатку. Тож мені просто потрібен був час на роздуми. Я б ніколи йому не зашкодив. Він звів на піпочі, що блищали від сліз, і на в чоло, наче силою думки, міг переконати її повірити. Я підняв Джеймі із землі і завів у свою машину. Він здавався втомленим і досі поморочилося в голові. Тож я сказав, що відвезу його до лікарні. Я забрав у нього телефон і вимкнув на випадок, якщо Джеймі спробує зателефонувати комусь. Я відвіз його до себе додому, завів до обіду. Зачинив його у вбиральні на першому поверсі, бо це єдина кімната в моєму будинку, що замикається зовні. Я замкнув його, адже боявся, що він знову спробує вбити мене. «Якщо вийде». Піп кивнула, і Стенлі продовжив. «Мені просто потрібен був час на роздуми, і я сподівався все залагодити». Джеймі просив з-за дверей пробачення, благав відпустити його додому, але я мав подумати. Я злякався, що хтось може відстежити його за телефоном, отож розбив його молотком. А ще за кілька годин натягнув ланцюг між ручкою дверей і трубою на стіні». Щоб двері трохи прочинялися, але не настільки широко, щоб Джеймі міг вийти Я просунув йому в кімнату спальний мішок і кілька подушок, трохи їжі і чашку Щоб він міг набирати воду з крану Сказав, що мені потрібен час на роздуми і замкнув знову Тієї ночі я не спав Розмірковував Тоді я думав, що Джеймі – це Лейла, що він спілкувався зі мною тижнями Аби потім заманити в пастку і убити я боявся випускати його, бо думав, що він знову спробує скоїти задумане, або ж розкаже всім, хто я такий. Тож поліцію викликати не міг. Для мене це було неможливо. Наступного дня я поїхав на роботу на заправку. Якщо я не приїжджаю чи прошу лікарняний, у мого координатора з'являється до мене багато запитань. Мені не можна було викликати підозру. Увечері я повернувся додому, але досі гадки не мав що робити. Я повечеряв і відчинив двері, щоб погодувати Джеймі. Тоді ми почали говорити. Він сказав, що гадки не мав, що означає малий бранцвік, що він зробив це тільки через дівчину на ім'я Лейла Мід, ту саму Лейлу, з якою спілкувався я. Джеймі в неї закохався. Вона розповідала йому те саме, що й мені. Що живе з деспотичним батьком, який рідко відпускає її куди-небудь, і що в неї неопарабельна пухлина мозку, Стенлі сьорбнув носом. Але схоже, що з Джеймі все зайшло ще далі. Вона сказала, що хоче взяти участь у клінічному випробуванні, але батько їй не дозволяє, що в неї немає грошей на це, і що вона помре, якщо не знайде ліків. Джеймі відчайдушно хотів допомогти їй, думав, що «кохає її». Він дав їй 1200 фунтів на те клінічне випробування, сказав, що майже всю цю суму позичив. Лейла наказала йому лишити готівку на могилі біля церкви і піти геть. Мовляв, вона забере гроші, коли знайде спосіб ненадовго вислизнути від батька. І це ще не все, що вона змушувала його робити. Він розповідав, що якось вона сказала йому вдертися в чужий будинок і вкрасти годинник, який належав її мертвій матері. Бо нібито батько віддав його в комісійну крамницю і хтось його придбав. А в день його народження наказала побити якогось хлопця, бо той завадив їй потрапити на клінічне випробування, яке могло врятувати їй життя. Джеймі на все це вівся. І вона відправила його на ферму в п'ятницю. Стенлі кивнув. Джеймі якось дізнався, що Лейла дурила його, використовуючи чужі світлини. Він розповідав, що одразу зателефонував їй, і та сказала, що ховається за фальшивими світлинами, бо має переслідувача. Але все інше правда, усе крім світлин. Тоді вона сказала, що переслідувач написав їй напередодні і погрожував убити її, бо довідався про Джеймі. Лейла сказала, що не знає, хто саме її переслідує. Але звузила перелік підозрюваних до двох, і вона впевнена в серйозності погроз. Сказала, що напише їм обом і домовиться про зустріч у безлюдному місті. А тоді попросила Джеймі вбити її переслідувача, перш ніж той уб'є її. Джеймі мав сказати слова «малий мали Брансвік» обом чоловікам. Мовляв, її переслідувач знатиме, що це означає і якось відреагує. Спершу Джеймі відмовився. Але вона переконала його. Вочевидь, хлопець думав, що втратить Лейлу назавжди, якщо не зробить цього, і картатиме себе до кінця життя. Але він також каже, що не хотів убивати мене, коли напав. Сказав, що навіть зрадів, коли я вибив ножа з його рук. Піп уявляла все це так яскраво, наче бачила на власні очі. «Отже, Джеймі говорив із Лейлою телефоном», – запитала вона. «Це точно жінка?» – «Так», – відповів Стенлі. Але й після цього я не цілком повірив йому. Думав, що він від початку міг бути Лейлою і брехав мені, щоб я випустив його, після чого він уб'є мене або розкаже всім, хто я такий. Тож, після розмови ми з ним проговорили півночі із суботи на неділю, «Ми з Джеймі уклали угоду. Ми разом з'ясуємо, хто така Лейла, якщо вона справжня і це Джеймі. А коли? Якщо ми знайдемо її, я запропоную Лейлі гроші, аби та не розкрила моєї таємниці. А Джеймі берегтиме її в обмін на моє мовчання про його напад на мене. Ми домовилися, що Джеймі залишиться у вбиральні, поки ми не знайдемо Лейлу, і я не переконаюся, що йому можна вірити. Мені складно довіряти людям». А наступного ранку я прийшов у редакцію Кілтон Мейл, побачив усі ті оголошення про зникнення Джеймі, і ти прийшла поговорити зі мною. Тоді я зрозумів, що маю знайти Лейлу якнайшвидше, а також вигадати якусь історію про те, де весь цей час був Джеймі, поки ти не підібралася надто близько. Ось, що я робив біля церкви того дня. Я теж шукав могилу, діларєв. Вайсман у надії, що та виведе мене на Лейлу, гадав, ми витратимо на пошуки день чи два, а тоді все налагодиться, але я досі не знаю, хто така ця дівчина. Я слухав твій подкаст і знаю, що Лейла писала тобі. Тоді я зрозумів, що це не міг бути Джеймі і що він казав мені правду. «Я теж досі не знаю, хто вона така», – сказала Піп, – «і навіщо робиться? «Я знаю, навіщо. Вона хоче моєї смерті», – сказав Стенлі, потираючи око. «Багато людей хочуть моєї смерті. Я прожив усе життя, боячись власної тіні, чекаючи, що станеться щось подібне. Я просто хочу жити. Я хочу спокійного життя. Хочу робити з ним щось хороше. Але не знаю, чи є це в мені, чи я взагалі колись був хорошим. Я казав усі ті речі про сала Сінгха. Я жахливо ставився до його рідних. Коли зникла Енді Бел, прямо в містечку, де я жив, я глянув на те, що скоїв сал». Чи то пак, що думав, що він скоїв і побачив свого батька. Побачив чудовисько на кшталт нього. І не знаю, мабуть, я вважав, що зробити щось із цим – мій обов'язок. Та я помилився. Жахливо помилився, Стенлі взявся терти інше око. Знаю, що це мене не виправдовує, але я ріс не в найкращих місцях. Серед не найкращих людей. Я багато чого від них перейняв і зараз намагаюся позбутися тих поглядів, і переконань. Намагаюся стати кращою людиною. Бо найгірше, чим я можу стати, це хтось на кшталт мого батька. Але люди вважають, що я вже такий. І я завжди дуже боявся, що це правда. Ви не такий, як він, Піп зробила крок уперед. Ви були просто дитиною. Батько змушував вас робити те, що ви робили. Це не ваша провина. Я міг комусь сказати, міг відмовитися допомагати йому, Стенлі взявся длубати шкіру на кісточках пальців. Мабуть, він убив би мене, та принаймні ті діти були б зараз живі, і вони знали б, що робити зі своїми життями ліпше, ніж я. Це ще не кінець, Стенлі, сказала піп. Ми можемо співпрацювати, можемо разом знайти Лейлу, запропонувати їй гроші чи щось інше. Я нікому не розповім. Хто ви? «Джеймі теж не скаже. Ви можете лишитися тут, у цьому житті?» В очах Стенлі замерехтів крихітний вогник Надії. «Мабуть, Джеймі саме зараз розповідає Раві та Конору, що сталося, а тоді...» «Стривай, що?» – нашорошився Стенлі, і та іскорка Надії вмить згасла. «Раві та Конор зараз у мене вдома? Ем, Піп важко проковтнула слину. Так, вибачте. Вони розбили вікно...» Відповідь була написана на мовчазному обличчі Піп. Голова Стенлі повисла на плечах, і він видихнув. Здавалося, усе повітря, що було в його легенях. Тоді це кінець. Ті вікна оснащені безгучною сигналізацією, яка сповіщає місцевий відділок поліції. Вони будуть там хвилин за 15. Чоловік здійняв руку, підтримуючи обличчя, поки голова не впала ще нижче. Це кінець. Стенлі Форпса більше немає. Немає. Слова Піп застрягли в горлі. «Вибачте», – пробелькотіла вона. «Я не знала. Я просто шукала Джеймі». Він здійняв на неї голову, вичавив із себе бліду усмішку. «Усе гаразд», – сказав тихо. «Я однаково не заслуговував цього життя. Це містечко завжди було надто гарним для мене». «Я не…» Але ті слова так ніколи і не вилетіли з її рота, натомість розбившись обстіплені зуби, неподалік пролунав якийсь звук, шурхотіння ніг. Вочевидь, Стенлі теж це почув. Він повернувся і позадкував до піп. Агов пролунав голос у коридорі. Піп проковтнула слину, силоміць, протискуючи її собі в горло. Агов озвалася вона до людини, що наближалася до них. Спершу вона була просто тінню поміж тіней, аж поки не ступила в коло світла, яке відкидав їхній ліхтар. То був Чарлі Грін у застебнутій по шию курці. Він злегка всміхнувся, впізнавши Піп. «А, так і думав, що це ти», – сказав він. «Побачив твою машину на дорозі, тоді помітив світло у вікні і вирішив глянути, що тут діється. Усе гаразд?» – запитав він Піп лише на коротку мить, зиркаючи на Стенлі. «Ох так!» – усміхнулася Піп. «З нами все гаразд. Просто розмовляємо». «Гаразд, добре!» – сказав Чарлі, а тоді видихнув крізь зуби. «Власне, Піп, я можу позичити твій телефон на хвилину?» «Мій розрядився, а я маю надіслати Флорі повідомлення». «Ох так!» – озвалася дівчина. Так, звісно, вона вийняла телефон із кишені куртки, розблокувала його, а тоді здолала ті кілька кроків, що відділяли її від Чарлі – і поклала телефону його простягнуту руку. Чоловік узяв його, легенько дряпнувши пальцями її долоню. «Дякую», – сказав він, опустивши очі на екран. Піп повернулася на своє місце біля Стенлі. Чарлі стиснув телефон у руці. Опустив його, поклав у передню кишеню і надійно туди заштовхав. Піп стежила за його рухами, не розуміючи, гадки не маючи, що відбувається. Вона не чула власних думок. Так гучно билося її серце. І твій теж, сказав Чарлі, повертаючись до Стенлі. Що? озвався той. Твій телефон, спокійно повторив Чарлі. Посунь його до мене по підлозі, негайно. Я не. затнувся Стенлі. Чарлі закинув руку собі за спину, гостро шурхнувши курткою. Його губи стислися в єдину гостру лінію, повністю зникнувши, коли він вийняв руку з за спини, у ній щось було, щось темне й видовжене. Чарлі стиснув ту річ у тримтливій руці, націливши її на Стенлі. «Пістолет. Поклади телефон на підлогу і посунь до мене. Негайно!» 41. Телефон шкрябнув об стару дерев'яну підлогу, шурхнувши повз обгортки та пивні пляшки і завертівшись перш ніж зупинитися під ногами в Чарлі. Він досі стискав пістолет у непевній правій руці, цілячись у Стенлі». Чарлі зробив крок уперед, Піп подумала, що зараз він підійме телефон з підлоги, але ні. Натомість він підніс ногу і гепнув телефон п'яткою черевика, розбиваючи екран на друзки. Усередині нього зблиснуло, а тоді згаснуло світло, і Піп смикнулася від раптового звуку, не зводячи очей із пістолета. «Чарлі, що ви робите?» – запитала вона голосом таким самотремтливим, як і його права рука. «Ну жбо Піп!» – сьорбнув він носом, не зводячи очей зі своєї цілі. «Ти ж уже про все здогадалася!» «Лейла Мід, це ви!» «Лейла Мід, це я!» – повторив Чарлі, чи то скривившись, чи то смикано всміхнувшись. Піп так і не зрозуміла. «Але не можу приписати всі заслуги лише собі!» Флора була голосом Лейли, коли було потрібно. «Чому?» – запитала Піп, і її серце забилося так швидко, що його звук злився в суцільну ноту, наче від затиснутої клавіші Губи Чарлі смикнулися, а очі забігали між нею та Стенлі Але пістолет не ворухнувся. Прізвище теж Флорене, хочеш знати, яким було моє? Новелла, Чарлі Новел Піп почула, як Стенлі рвучко втягнув у груди повітря Помітила розбитий вираз у його очах Ні, пробелькотів він тихо, ледь чутно, але Чарлі його почув «Так», – сказав він, – «Емілі Новелл, остання жертва Маргейтського чудовиська та його сина. Вона була моєю сестрою, моєю старшою сестричкою». «Тепер ти мене пригадуєш?» – заволав він на Стенлі трясучи пістолетом у руці. «Згадав моє обличчя? Твого я згадати не міг, хочу бий, і я ненавидів себе за це. Пробач, мені так шкода», – промовив Стенлі. «Навіть не смій!» – заврищав Чарлі, аж на розчервонілі шиї напнулися схожі на корені сухожилки. «Я чув, як ти говорив із нею, як розповідав їй свою слізливу історію, він вказав підборіддям на піп». «Хочеш знати, що він зробив?» – запитав Чарлі. «Та насправді це було не запитання. Мені було дев'ять, я грався на дитячому майданчику». «Моя сестра Емілі наглядала за мною, учила мене розхитуватися на великій гойдалці, коли до нас підійшов цей малий». Він повертається до Емілі і каже, кліпаючи такими великими сумними очима, «Я загубив свою маму, допоможіть мені, будь ласка». Рука Чарлі танцювала в ритм зі словами, пістолет у ній розгойдувався. Звісно ж, Емілі захотіла допомогти, вона була найдобрішою людиною у світі». Вона лишила мене з друзями біля гірки, а сама пішла із цим малим шукати його маму. І все. Вона не повернулася. Я чекав на неї годинами, сам на дитячому майданчику, заплющував очі, лічив три-два-один і щоразу сподівався побачити її. Але її не було. Аж поки вони не знайшли її за три тижні, понівечину і опалену, Чарлі закліпав очима так швидко, що сльози бризнули одразу на комір, не встигнувши стекти на щоки Я дивився, як ти викрадаєш мою сестру І думав тільки про те, чи зможу з'їхати з гірки задом наперед Вибач, жалібно вигукнув Стенлі, здійнявши розпростерті долоні Мені дуже шкода, я згадую її найчастіше Твою сестру, вона була такою доброю до мене Не смій, проревів Чарлі Аж у кутиках рота зібралася піна. Викинь її зі своєї потворної голови. Це ти її обрав, не твій батько. Це був ти. Ти її обрав, ти допоміг викрасти мою сестру, бездоганно знаючи, що він із нею зробить. Ти і це допомагав йому робити. Але ох, уряд вирішив просто дати тобі гарненьке нове життя, наче це все перекресляє. Хочеш знати, яким було моє життя? Його подих клекочував.